Nuorisokanava Hertsilä. Radio-ohjelmaa nuorille. Surua turpaan, nimeä arpaan ja muusat mankkaan. Melankolean melodiat ja Toni Efremov. Radio-ohjelmaa nuorilta nuorille. Toni Jefremov ja Melankolian Melodiat. Sitsemästä eteenpäin. Ja tervetuloa, minä olen Jefu ja tervetuloa Melankolian melodien pariin näin taas keskiviikkoiltana. Kello on kaksi yli uusi ja edelleen missä, kuulitte, oli Weird Science. Esittäjän oli Oingo Boingo. Ja se oli Party, tämä kyseinen kappale. Tämän on teemana on tämmöistä vähän pidemmän biisit. Nimittäin tuo edelleenkin biisi oli 6 minuuttia, 9 minuutti, 6 minuuttia 9 sekuntia. Ja tota, se on sellainen biisi, mikä ei välttämättä normaalisti soi radiossa. Tänään, soitellaan siis pitkiä biisejä, meillä on koko... Niin tässä... Seuraavan kahden tunnin aikana sellaisia biisejä, jotka on vähintään 7 minuuttia pitkiä. Tai jopa... Tai noin kahdeksan minuuttia pitkiä tai hieman lyhyempiä, tai sitten maksimissa jopa kymmenenkin minuuttia saattaa olla, tai reilut kymmenen minuuttia ainakin tuota, pisimpiisi meillä tuolla listalla. Mutta hei, jos teitä kiinnostaa mennä, tuota, niin kuunnaa setti, mitä meillä on täällä listalla, niin sanotaan tätä hyvin proge-painotteista. Proge Tämän illan tuota, avasi, tämä avaa tämän jälkeen, tämän edellisen Ongo boingo jälkeen ö, aika kovaakin raita, nimittäin mennään suoraan metalikan maailmaan ja vuoteen 2008, kun he julkaisivat ehkä vähän, vähän haukutun Death Magnetic-levyn ja mä itse pidän siitä levystä. Siellä on tuota hyviä biisejä tämä biisi, jonka minä valitsin sieltä, niin on myös yksi todella, todella hyvä, hyvä biisi. Se ei ole ehkä yhtä tämmöinen nopeatempoinen kuin toi Ongo Boingo Weird Science, mutta se on se on, tota, se on näitä mukavia balladipiisejä metallikalta, josta, jossa mun mielestä heidän tota, taitonsa erittäin hyvin loistaa. Se nimittäin on uh, sellainen kappale kuin The Day That Never Comes. Ja se löytyy tosiaan leviltä Death Magnetic. Tervetuloa mukaan. Jos hauset viesti viestiä. On se pinne Google Forms lomake sinne viestiä. Tai sitten jos te olette Discordissa, The Blob Tastic Society, niin Sielläkin on se meidän Langolian Melodiat-kanava, niin sinne kannattaa myös laittaa viestiä. Mutta näitä kuuntelee tuota, metallikaa ja palata ihan pieni asiaan. Langolian Melodiat ja Hevalsia ei tämä tahti tanssita. Melancolian melodiat. Ikäklisiä kärsimässä vuodesta toiseen. Siinä kuulitte te Data Never Comes Me, biisin. Se oli Metallikalta, levyltä nimeltä Death Magnetic vuodelta 2008. Tervetuloa takaisin Melancolian melodiiden pariin. Minä olen Jevu ja teidän seuraan on tonne 8 saakka. Tänään on tosiaan meillä tällainen, äh, voisiko sanoa, ihan progressiivisen rokinilta omalla tavallaan. Kun katson tätä Omakin biisilistä, niin täällä on tuota, Suurin osa biiseistä on tosiaan tällaisia proge-henkisiä. Ja monet on tosi hitaita. Ja kun puhutaan tällaista vähän hitaammasta... Hi hitaamman puoleisesta progeesta, niin niitä tullaan tässä heti alkupätkällä kuulemaan. Päästiin vähän vauhtiin tämän metallikan kautta. Tuo alkoholi oli vähän rauhallinen tossa biisissä, mutta sitten... Sitten kun se lähti vauhtiin, toi biisi, niin se lähti sitten oikein kunnolla vauhtiin. Tietenkin harmitti, että tuosta melkein puole, puolet biismerkeä oli tuommoista tota, sooloa tai tuommoista, että jäädäkö, jäädäkö, jäädäkö, Jos sitä toisteltiin siinä, se vähän harmitti, mutta ei. Se on tuota, ajattelin, että joku semmoinen biisi, mikä ei kovin ossoinut kovin tuolta kyseiseltä levyltä, niin voisi soida sitten tässäkin setissä. Mutta en tiedä, en tiedä lasketaanko tuommoista progressiiviseksi musiikiksi tai progressiiviseksi rockiksi tuota, tai progressiiviseksi metalliksi tuota, tuota, tuota, Magnetic-levyä, tuota, tuota, tuota, tuota, tuota, progevaikutteista proge settiä. Sitten tuota, kun puhutaan o, tällaisesta pitkästä, Itkestä ikonisista biiseistä, niin voisin sanoa, että yksi varmaan hyvinkin tunnettu, tunnettu esimerkki löytyy tota, tällaisesta yhteyestä kuin Tedo's eli Tedorssi Ovet, ja heidän vuoden 71-levyltään löytyy tällainen, tällainen tuota, suhteellisen tunnettu 7. Vähän päälle 7 minuuttia kestävää raita, nimeltään Riders on the Storm, eli myrskyn ratsastajat. Ja, ja, ja. Tämä on niitä biisejä, mitä mä en muista jos aikanaan kuulee, niin tuota, pelasin tosi paljon Need for Speed Underground 2, niin siellä aina alussa se soi se Riders on the Storm. Se taas oli joku, joku tota klubi-remiksi tai joku vastaava semmoinen, mutta siinä oli semmoinen niin räppi, ää, räppikomppi taustalla. Että sikäli. Ja se, muista, sen muistan ainakin, että siitä taasin silloin aikanaan tykänneeni ja kun voin rehellisesti sanoa, mä en ottanut kuullakaan tätä alkuperäistä, kun ehkä tai alkuperäisin on osoittanut kuulla sellaisena lyhyenä versiona. Mä oon itse, tähän tuttu biisi, että mistä tää on kun se joskus silloin pienempänä kuullut, mä oon kuullut vaan sillä, että ei heleskutti, että Tähän on tuota, tuosta Tosta Need for on tämä sama biisi, että tämähän on tuo Riders on the Storm, mutta mä en muistanut sitä, tiennyt, että siitä on että, että se on vuoden, että se on 70-luvun että se, että se alkuperäinen biisi on 70-luvulta ennen kuin mä oon sitten näin jälkikäteenä aikuis, aikuisempana ja vähän vanhempana oppinut tätä musiikin musikin historia paljon enemmän. Dorsia me oon viimeksi soittaa vuonna 2020, kun tuota, oliko se nyt tässä tuota, melankoinen jakso, mikä kesti 2,5 kaksi ja puoli tuntia, vai oliko semmoinenkin kolmen tunnin semmoinen spesiaali missä minä täältä, myös täältä kotoani, niin, tai täältä kotistudiosta, niin vedin lähetystä, taisi olla semmoinen lähetys, missä mulla oli tuo ö, eräs lehden toimittaja oli ei, tota, vieraana jaksossa, mutta silloin ja silloin soitin muistaakseni tämän uh, The Doorsin kappaleen People are strange eh, eli erittäin tunnettu raita sekin mutta me lähdemme nyt myrskyn silmään ja me lähdemme myöskin ratsastajien kimppuun eli, eli The Doors ja Riders on The Storm, löytyy levyltä L.A. Woman joo, kyllä, se löytyy L.A. Woman levyltä se on 1971 sitten palataan taas asiaan. Hei, laittakaa se viestiä tuonne shoutboxiin, että mitä te tykkäätte tämmöisestä musiikista. Minkä on teidän semmoinen ennen, jos puhutaan tämmöistä vähän, joka on tunnettu tämmöistä vähän pidemmistä biiseistä, että onko kenties Dream Theater tai mm, tai mikä tämmöinen vaikka proge-levy, mikä on teidän oma suosikkinne. Ehkä mä saattaisin jotain sieltä. Niin laittaa tänne listalle Mutta sen mä voin jo sanoa, että Että tuota Tuo, tuo, tuo Another Brick in the Wall ei tuu soimaan Mä muuten tässä lähetöksessä mä soittamassa Ja vastikään radiossa Niin sitä ei tulla kyllä kuulen tässä Tässä setissä ainakaan Mä lainkaan liian melodia Yliöpäin kyyttää jo vuodesta 2017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 Take a long holiday. Let your children play. If you give this man a ride, sweet family will die. Take him by the hand on the storm Riders on the storm Into this house we're born Into this world we're thrown Like a dog without a bone And actor out on loan Riders on the storm Tässä on oikein mukava hetki, tähän alkaa jo puhumaan, päälletään biisi. Mut joo, hei, tämmöset, öö, pyrskyiset soundit oikein sopii, sopii oikein hyvin tuohon tota, säähän mikä tuolla, ulkona tällä hetkellä on. Siellä taitaa olla aika aurinkoista, jos väärin ole tää tiedotusta. Ellei sillä nyt sitten saata, sa saata sadat tällä hetkellä, mä en ole todellakaan varma, koska öö, toi ainakin tää mun ja mun tietokoneni antaa ymmärtää, että siellä saattaisi sataa tällä hetkellä. Mutta joku voi varmentaa joku tota, siellä kuulijan päässä, että miten sielläpä, missä olet tällä hetkellä, että sataako siellä vai onko siellä tota, tällä hetkellä niin aurinkoista vai minkälainen sää siellä, sää siellä tällä hetkellä on. minä tiedän ainakin, että yleensä minua kuuntelee sellainen, joka ei asu mahdollisesti tässä... tässä tota, niin, niin, niin, Tornio kemi, -kemi tota niin äh, osastolla, niin, äh, niin, tota, niin voi olla mahdollisesti sellainen juttu, että sää voi olla ihan erilainen, mitä täällä meikäläisen perukoilla. Mutta, mutta, mutta tervetuloa takaisin. Meillä on kyllä pariin. Se edellinen kappale, mikä kuulitte, oli Riders on the Storm, ja se löytyy tota, The Dorsin albumilta L.A. Woman on 1971, kun tuohon levy on ilmestynyt, ainakin tota, näiden minun tietokantojeni mukaan. Seuraavaksi mennään kotimaisen ruggen pariin, tai tällaisen ruggen niin musiikin pariin, nimittäin ö, monet taitavat tietää Ego Trip. Egotrippi-nimiseen yhtyeen ja heidän muun muassa tämmöiset hittisekun matkustaja, älä koskaan ikinä. Ja oliks tää nyt. Öö, mikäs yksi kappaleen toli, mikä tota on soinut tripiltä tämä, öö, Missä on tämä Vielä koittaa uusi aika. Ja vielä sinut huomataan. Eikö tämä Tämä, tämä, tämä. Se, on, se on uusi biisi. Eihän se olekaan melkein 12 vuotta biisi. Nämä ajat eivät ole meitä varten, niin se se oli. Niin tuota, Jos nuo biisit sanoo mitään tai sanoo, jos sanoo Unihekkaa mitään, niin tietää, että Egotripillä että tuota, ekot, on myös tämmöinen. Egotripin yhdellä jäsenellä on tällainen. Sivu, sivuprojekti kuin, kuin tota, niin, niin, niin uh, Von Hertz and Brothers, ja tämä on on 2000, 2000, niin uh, perustettu yhtye perustettu yhtyö. ja siinä vaikuttaa tosiaan kitaristilla oli Kevon Hertzin uh, Jonne von hertseen, sitten Mikko von hertseen ja sitten myös tämän lisäksi siellä on muun muassa muun muassa tota, ollut, niin aikanaan vakiintuneekko Kampanossa rumpali Mikko Kakkurineni, kosketin soittaa Juha Kuoppala Syksyllä, sitten, syksyllä vuonna 2017 julkaistun tai ilmestyneen albumin, eli kyseessä on tuota, War, is, War is Over niminen albumi, niin sen tuota, sillä levyllä soittaa rumpali Sami Kuoppa-mäki. Tuota, myös Robert Engstrand löytyy tästä kysestä. Yhtyöistä soittamasta musiikkia. Mutta joo. Eikö tää Mikko vaan hertseen ole? Joo, ego, ego Tripissä ollut aikana. Taitaa olla vieläkin. En, en muista ihan sata varmaan. Jos on vieläkin niin. Hyvä juttu. Eipä ole enää. Se onkin lähtenyt. Lähtenyt sieltä näin. Mä. Olen, olen, olen oikein tuota. Niin perillä siitä, että mitä, mitä, ihmiset, tekee, mitä ihmiset tekee, tai mitä maailman ihmiset tekee tällä hetkellä, mutta Von Herzen, Von Mikko Von Herzen on ollut siis ego tripissä, Siitä se varmaan niin tunnetaan. Tunnetaan parhaiten täällä Suomessa. Sitten, sitten sen heti Von Herzen, ja sen jälkeen tunnetaan Von Herzen Brothers. Mutta joo, Von Herzen Brothers siis taas sen verran. Mä oon itse kuullut. Näistä ensimmäisen kerran vuonna 2006, kun he julkaisivat tämmöisen kappaleen kuin Kiss a Wish. Ja tämä tota, kappale soi silloin aikanaan tämmöisessä lastenomassa omassa musiikkiohjelmassa nimeltä Kidstop 20. Ja siinähän oli sisänä, niin kuin aina joka viikko, oli tämmöinen vaihtuva lista, tai vaihtuvaa vaiht vaihtuva vaihtuvaa vaihtuva missä soi sitten Aina, aina tuota 20 parasta biisiä tai no 21 parasta biisiä, missä sitten oli oli musavideota kaikki. Mä muistan siellä, sieltä sitten tämän tämän niin ä, Kiss I nimisen biisin Mun mielestä niitä, niitä harvoja, harvoja tuota Hertzian, protestin biisejä ja Flowers and Rustin ja New Day Risingin lisäksi mitä mä Tykkään kuunnella, kyllä. Minä olen aika, aika tuota, tämmönen äö, suosittujen viisien perään. Ja onhan niitä nyt viime vuonna tullut, viime vuonna taisi tulla uusi levy, jossa on tällainen sinku kappale kuin Olof Sadden Se on, niin tota, se on myös tosi hauska Tässä on tosi kiva biisi, Se on tosi tämmönen chilli viisi, mikä tuo mieleen. Tuota, mikä se oli? Kun sen kuuntelee sitä biisiä, niin sit tulee joku tietty toinen biisi mieleen, joku musen joku biisi taisi tulla mieleen, tai tuo, tai joku muu biisi, mä en, mä en muista mikä. Mutta kumminkin, Sitäkin, senkin kun kuuntelee, niin sen melodiakierron, tai sen sointukerron, kun kuulee, niin tunnistaa, että hetkinen, tää on muuten, tässä on täysin samanlainen sointukulku kuin toisessa Toisessa kappaleessa, mikä olen kuullut, mutta sekin on näitä radiosinkkuja, mitä olen sitten niin, tota, Herzen Protassilta kuullut. Ja se on oikein mukava, mukava viisu. on pitää kuunnella se, se heidän uusi albuminsa tässä jossain kohtaa, jos sieltä vaikka jotakin kivaa löytys. Mutta silti mennään meikäläisen lapsuuteen vuoteen 2006. Ja, ja tota, niin, Van Approach, josta tämä heidän niin, tai Ensimmäinen heidän heiltä kuulemansa bisi Kiss a Wish on peräisin. Kuuntelit, meillä on kyllä, meillä on Jefu ja sun seurassa tonne 8 saakka soittelen tällä progeja, proge tällaista himmailumusiikkia, matikkarokkia vai mikä se on se genre. Mutta katellaan tää jälkeen taas lisää Hyvä tota, hyvää tämmöistä pitkää musiikkia. Melankolian melodiat ja Toni Efremov laskee lukua seiskasta eteenpäin. Jotenkin minusta tuntuu, että tämä, tämmönen äh, himmailubiisi ja tämmönen to, pide, pitkät progebiisit oikein sopii meiltähän mekiläseen ohjelmaan todella hyvin, koska <hah> jotenkin näitä, niin kuin, näitä vaan jää kuuntelemaan niin ihan suuammolla. Ja voin kyllä sanoa, että on muuten kova. On muuten kova. Meillä on No, ei tässä ainakaan nuoremmaksi muututa. Siinä oli tosiaan... Uh, Kissa Wish, se on Pornhöytön Protessin kappale ja yltään Approach vuodelta 2006. Oma ensikosketukseni itselläni Pornhöytön uh, Protessin musiikki. Oikein hyvä piisi, oikein hyvä piisi. Uh, hauska juttu muuten. Tossa katsoin juuri puhelimeeni, niin siellä tuolla tota, uh, mm, lueskelin hieman. Alto sen ja siellä ilmeisesti on muuttohommat erittäin tuota, hyvin menossa tai hyvä, hyvässä vauhdissa. Niin, äh, ehkä mahdollisesti tässä lähiaikoina pääsen päästään mahdostaan semmonen muuttoprosessin aikaisia tai no niin no, muuttoprosessin aikaisia kuvia että minkälainen meninke tai millainen on se uusi, aa, uusi tuota, Tila, missä näitä radiolähetyksiä tullaan sitten tekemään kun taas Haltoisen studiolle, tai tuonne nuorisokon Härseleen kotistudiolla päästään. Tai ylipäätään tuonne adapterimedian studiolle päästään. Että sikäli että tämmöistä hauskaa, niin siellä ilmeisesti on ihan menoa ja meinkiä siellä, siellä tota, ei enää. Kauppakeskuksen ulko, ulkopuolella lähellä Victorian toria. tämä, tämä meinki menossa. Kuulemma siellä se uusi, uusi meidän, tai meidän uusi hämä me tulee olemaan. Mutta me jatkamme kumminkin progemusikin parissa, Progemusikin parissa tuota, tämän ilman aikana ja olen katsonut tuossa kelloa, kello on 18,45. Ollaan soitettu vasta mitä? 4 biisiä nyt tulee 5 biisiä tähän listalle ja se tuota, tulee olemaan syhennetty versio itse asiassa tästä kappaleesta, joka me tullaan soittamaan. Tämäkin kappale on ollut luku 8 minuuttia vähän päälle, mutta mä ajattelen, että oikein, mä voin ottaa vähän lyhyemmän version, koska ää, se biisi ilmeisesti sisältää jotain hiljaisia, vähän liian hiljaisia hetkiä, niin ajattelin, että okei okay, joku 30 sekuntia leikattu biisistä pois, ei kai se ole paha. Mutta katsotaan, katsotaan, onko se kuinka paha. Sen nimittäin on Pink Floydia, mitä me soitetaan seuraavana. Mennään me levylle nimeltä. T tämmösen tota, levyn nimeen kuin... kuin tuota, yes. Mikähän muuten levy on? on muuten missä... The Division Bell on ainakin tämä, mikä, mikä tuota löytyy... 94. Vuodelta 1994 tuolta niin Pink Floydilta ja tämmönen kappale kuin High Hopes olisi täällä. Ei ole se High High Hopes for Eleven, vaan tämä on ihan toinen biisi. On tämmönen biisi, mitä mä en itse asiassa kuullut koskaan, kaveritän vinkkasi ja sanoi, että hei, soitappas toi muuten. setissä se, että tosta voisi olla iloa, että tossa olisi aika oikein Hyvää himmailua. Ja mä voin muuten sanoa, että kun mä katson tätä myöhempää, myöhempää listaa, niin kohta ollaan päästy huippuvaiheeseen. Tämpi jälkeen päästään sinne tämän listan huippuvaiheeseen. Nimittäin me tullaan soittaa jotakin semmoista ehkä yhtä, yhtä maailman tunnetuimmista Progemetalliyhtiöistä. -metalli, proge nimittäin. nimittäin ei varmaan tarvitse kauaa miettiä, mikä, mikä on semmoinen yhteen, mikä kaikki tuntee. Proge kun puhutaan progressiivisesta musiikista, niin mikä on semmonen yhtyö, minkä melkein kaikki tota, yhtään progeja kuuntelevat tuntee. Ja se on semmonen yhtyö, jolla on ainakin YK3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 12 levyä ainakin, ellei jopa 13 levyä. Se sellainen sellainen kiva yhteyttä kuin Unelmateatteri, eli Dream Theater. Ja sitä tullaan kuulemaan tässä kohta puoliin. Ja, mutta ennen sitä kuullaan kumminkin vajaa, vajaa, tai reilu, vajaa kahdeksan minuuttia kuullaan Pink Floydin musiikkia ja kappaleella High Hopes. Se jälkeen kuullaan Dream Theateriltä jotain todella, todella rajua musiikkia, mutta... Pink Floyd ja High Hopes tähän väliin, palataan asiaan ihan pian. En tällä hetkellä, tässä vaiheessa katsomaan sitä, että millainen sää tuolla on täällä, tota, ö, täällä Torniossa jotenka, jotenka, tota, palataan pian asiaan. Rangoria Ja Jes ikiratys ja je vamo fantasmikin varretsa. On se Pink Floyd vaan aina niin kova. On se aina niin kova. Tämä on tuota näitä tosi, tosi himmailubiisejä. Kyllä mä ainakin mitä kuuntelin tuossa tota, tätä ajatuksen kanssa, niin kyllähän tämä tuntui toimivaan. Jopa tämmöiselle, joka ei ole ennen tätä kyseistä kappalta, kuullut. olen muutamia Pink Floydin biisejä kuullut muun mm. muassa just ylikulutettuin Annalta Breaking the Wallin, mutta samalla tuota tämän... Mikä sitä oli tämä melodisessa mutakoneessa siinä ekassa jaksossa? Ekassa jaksossa, minkä mä soitin. Mä voin itsekin olla katsomassa. Se oli, se, oli se oli vielä kaiken lisäksi kuunnelmobiisi, minkä mä soitin siinä, soitin siinä ohjelmassa. Se oli, se oli tokassa jaksossa. Se oli Astronomy Domain, Mind. Äh, Leveled the Piper the Gates of Dawn. Ja tää on, se oli oikein... Oikein mukava pisi sekin silloin, se oli, oli 60-luvun muusa se, mutta tämä, tuota, tämä oli 90-luvun Pink Floydia ja oikein hyvältä kuulosti vielä tänäkin päivänä. Seuraavana näytän tosiaan Dream Theaterin maailmaan, tai Dream Theateri. eli unelmateatterin maailmaan. Dream Theater on yhtye, minkä mä haluaisin joskus nähdä livenä, on pakko myöntää, koska olen olen rimteatteria kuunnellut enemmän ja vähemmän aktiivisesti viimeisen, varmaan reilun 10 noin 13 vuotta, mutta mä oon kuunnellut sitä tosi sellainen, sellai, että mä oon yleensä kuunnellut sen tiettyjä levyjä tai tiettyjä tota, kappaleita tietyiltä levyiltä ja Aikanaan, kun mä dream, dream Theaterin tai Dream Theaterin ensimmäisen kerran törmäsin, niin se oli 2008, kun tota, Guitar Hero World Tourissa oli tämä tämän heidän ensimmäisen levinsä, Images and Words tota, yksi hitti-biisi tai levyn avausraita Pull Me Under oli tämän äh, niin, kyseisen pelin lop lopetusbiisinä tämmöisenä, mikä soi äh, krediittien aikana tai tämmöistä lop, lopputekstiä aikana, kun tota se viimeinen biisi, kun so, se tota, pelin oli pelannut läpi. Ja sen muistan kyllä iskeneen silloin jo. Ja tuota, ja sitten niin, myöhemmin on tietenkin tullut tosi paljon tätä Another Day-nimistä kappaletta, joka on myös tältä Images, images and Words Images and Words-albumilta vuodelta 1992 tämä tämä levykäinen itselläni siis löytyy hyllystä uh, Dream Theaterilta semmoset, semmoset tota, mukavat mukavat tota mm, onko tässä nyt uh, kuinka monta levyä mä en ole mä en ole varma kuinka monta levyä tässä Te on pinkassa, mutta Sieltä löytyy tämmöinen studioalbumisetti, missä tuota on ollut, missä on ä, boksissa. On ä, kokonaiset, kokonaiset YK3, 4, onko se YK2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10 levyä, että sikäli ihan tota kiva setti, tämmönen, tämä Dream Theater-setti, että hauskaa auskaa sinänsä tämmönen tämmönen box-setti, vaan pahoittelen, nämä on tämmöstä, tämmöstä tuota, improlla, kun lähdetään, niin Tämmöisellä päädytään sitten aina, tämmöisessä tilanteessa päädytään hyvinkin, hyvinkin tota, itse tietoiseksi siitä, mitä itse puhuu. Pahoittelen asioita, pahoittelen tästä sisästä bäntteristä, mitä minä täällä teille, teille tota, omassa, omassa, tota, sisä, omassa sisässäni sanon teille kaikille sillä. Olen tällä hetkellä siis, sattui tässä studiossa tämän lähetyksen aikana, niin muitakin ihmisiä kulkemaan ympärilläni, niin oli vain sellainen, että mitäs tämän nyt on, minä olen yleensä sanonut, että lähetysten aikana ei mielellään tänne kannata tulla, mutta aina ei voi, aina ei voi tuota, muistaa sitä, että milloin on asioita, jossa menossa, pitäisi varmaan jokin tämmönen tuota, että lähetys menossa, lähetys menossa, mene, voitko, voitko tuota, voitko niinä olla hiljempaa ja olla herättämättä huomiota ja, koska se voi herättää myös antamiset hyvinkin äh, flowin rikkovia äh, olotiloja tämä, tämä asiat. Mutta mm, Dream Theateristä. tullaan kuuntelemaan nimittäin heidän, heidän levyltään Train of Thoughts. Onko se jo Train of Thought? Tullaan kuulemaan hyvinkin pitkä biisi, nimittäin kymmenen minuuttia kestävä ö, kappale, joka kertoo perheväkivallasta. Ja vain ongelmallisesta suhteesta isäpuoleen. Ja kappale on nimeltään Honor Thy Father. Ja, Eli on Thy Father. Ja tää on näitä tämmöisiä biisejä kans mitä mä en oo kuunnellut oikeastaan ennen Dream Teaterilta. Vaan kaveri aikanaan minulle vinkkasi, että tästä voisi olla, tää vois olla ihan hyvä kannatta, kannattaa kuunnella tämä nimenomaan, koska ni, niitä parempia, niitä parempia tuota, Dream Teater-raitoja kyseessä. Tässä on siis kyseessä kaverini, joka tota on vielä isompi d kuin minä. Mutta mut. pitkän jaarittelun seurauksena tulette nyt kuuntelemaan Dreamteateria minä tällä lähtee, lähtee ajamaan minun ylähuolen tota, yllä olevat, olevat viikseenhavene pojasi. Ja te saatte kuunnella ammattikkarokkia. Melankolian melodiat ja Toni Efremov laskee lukua seiskasta eteenpäin. Moi, mä oon Jefu, moi, mä oon Reiska. on meidän kuukausittainen podcast, jossa käsitellään mediaa hyvässä hengessä. Videopelejä, elokuvia, musiikkia, animea ja kaikkea siltä väliltä. Mediat löytää Ankorista ja Spotifasta. sekä Instasta ja Twitteristä. niin. Siinä kuulette Dream Theaterin Honor Anor Die Father nimisen kappaleen. Se oli Dream of Thought. Ja kyllä, minä kävin oikeasti tämän 10 minuutin aikana tuossa tota, vähän, vähän puuteramassa nenääni ja ottamassa nuo ylähuleen yllä olevat aivan pois. Saa vähän naamakin naamakin taas tota, tuntea, tuntea olonsa taas sileämmäksi. En tiedä, onko olla joku, joku sänki tässä kasvamassa tähän minun minu muuten niin vauvaiseen naamaani, <tosikko> koska minulla yleensä, ei mulla normaalisti ole mitään niin kuin, tota, naamakarvoja naamassa, mutta nyt on, nyt on tässä tässä tota, niin näin täysi-ikäisyyden mittaan on tullut, tullut jostain kumman syystä jäätävä jäätävä tota niin naamakarvojen määrä on naamakarvojen määrä on tota, niin tehnyt, tehnyt tuota, huolestuttavaa nousua <laughs> että sikäli ja kyllä ilmeisesti paljon mukavampi se on varmasti katsoa ihmistä kun ei ole, ei ole tota, naamakarvoitus. ei rahoita joka suuntaan mutta toi nyt tuli kappale toive minun meidän shoutboxiimme tällä Järtsilän puolella ja se oli ketku laittanut, että tovi viiseksi Kentin FF jotenka. Lähdemme hetkeksi poispäin Matikkarokista ja lähdemme kuuntelemaan Kentin FF. Kun kuuntelin tuossa pienen pätkän ö, tätä kappaletta, niin en muistanutkaan, että hetkön, se on tämä viisi. on tämä viisi, mikä on soinut aina radiossa. Se on aina, aina soinut joskus radiossa ja mä en oo koskaan tiennytkään, että FF on just tämä viisi. Se on just tämä viisi. Et aina mä olen että mikähän se on se biisi, mikä, missä on se ä, tuo tietty soittujen Sitten kun mä kuulin sen soittujen tuossa sen alun pätkän mä oon, että niin se on tää a, niin, se on tää biisi. En mä koskaan ajatellut, että Kentin FF-level to vapenen ammunition on, tuota, niin, ä, on juuri semmoinen biisi, mikä on varmasti suurella todennäköisyydellä soinnut radiossa. Mutta se on kuulla, että se sellainenkin vielä, sellainen kappalekin vielä löytyy, niin, tai seltä kappaletta aina välillä kuuleekin radiossa. Pitääpä kuunnella pitkästä aikaa, kun päästään tästä. Niin tämä juonto edettyä, niin kun on tämä kappale pitkästä aikaa monen, monen, monen, monen, monen vuoden jälkeen. Olisiko ainakin reilun kymmenen vuoden jälkeen. Melankolian melodiat ja Toni Efremov laskee lukua Seiskasta eteenpäin. Herran tähden tää vie jonkin ihme kellolle tää biisi minuut. Mä en oo varma kuuluuko se tosta niin tän kappaleen taustalta on sen puheen, mutta mä sanon että uudestaan että ei, him, ei hitsi tää kappale vie minuutonkin ihme koska tota jotenkin tää tuli niinku niin Muisto, muistoja mieleen tuolta vuosiin, vuosiin, vuosien takaa. Ja miettii, että tämä on tullut 2002, eli mä oon ollut silloin ekalla tai tokalla luokalla. Eli öö, milläkään on tarkalleen? Mä oon ollut silloin ekalla vielä, kun tää levy on tullut. Ja tämä biisi on tullut niinku ulos. Että et, herranen aika. Eli, Mietin, että mihin ihmekeloihin tämä kappale vei justiinsa, nimittäin tää vei tää vei nimittäin 20 yhden vuoden päähän Yhdenkymmenen yhden vuoden päähän jonnekin, jonnekin, tota, jonnekin sinne niin alaasta aikoihin Ihan huomaamattani Kiitti toimesta ketku Ihme, Tämä tuo biisi kyllä ihmekeloilla, wow mutta kun ihme keloista puhutaan nimittäin meidän, meidän, tota, Matikkarok-matkamme matikkarok jatkuu. Ja seuraavana meillä olisi listalla Devin Townsend projectia. Devin on semmoinen, semmoinen tapaus, että siitä voisi tehdä ihan oman jaksonsakin ja käsitellä sitä ihan omassa ohjelmassaan. Ja siksi haluankin vaan mainita, että Devin, Devinin Devinhän tunnetaan myös tämän lisäksi, tämän oman musiikkiprojektinsa lisäksi myös tota sellaista yhtiöstä kuin Strapping Young Lad. Hänellä on erittäin, erittäin uniikki hiustyyli, mitä voisi ehkä mahdollisesti, mahdollisesti joskus parodisoida tai joskus tota matkia. Tää, en, en ole varma omalla, omalla hiuskuontalolla niitä viitsinkö lähteä tekemään niin, että on olisi päälle, että mä vetäisin ihan ihan nuliksi tuosta tuota korvien yläpuolelta, jolloin se näyttäisi erittäin hullulta. Erittäin tuota Mutta jovin uh, Thousand Projectilta löytyy vuonna, vuonna 2011 julkaistu Deconstruction-albumi, jossa tuota, löytyy tämä nimikko-biisi, joka kertoo uh, erittäin, erittäin tuota, hauskan tarinan atomiksi puretusta, juustopurilaisesta. Ja se on sellainen biisi, millä saa... Tämä on semmoinen humoristinen, äh, monella tapaa humoristinen tota, niin, äh, progressiivinen rockbiisi tai progressiivinen metallibiisi. Jotenka. haluan, että tekin pääsette hymähtämään tälle, tälle tarinalle äh, atomiksi puretusta. Äh, niin, äh, atomiksi puretusta Uh, Juusto purilaisesta. Kappale on Deconstruction ja esittäjänä Devin Townsend Project. Tää löytyy levyltä Deconstruction. Lankolian melodiat ja Hewalsia ei, tämä tahti tanssita. studying this thing inside and out, but I really can't get a hold of it. Excuse me, this is my point with the brain. At the end of the day, you know, at the end of the day, anything, a benign object of any sort, you could take anything. You could take a cheeseburger and deconstruct it to its source. Koljan melodiot. kärsimässä vuodesta toiseen. Siinä kuulitte matikkarokin tota, ehkä niin, ä, kovim, kovinta, niin ä, ainakin meikäläisen mielestä tämmöistä tunnettua matikkarokkeja, jos tossa, niin Dream Theater oli kanssa tosi tunnettua matikka, tämmöistä niin progeja, tai tunnettua proge metallia, niin kyllä tää Devin Tauzen Projectkin on todella tunnettua niin, ä, proge omaa. Suosittelen kyllä suosittelen, tarkastelen kyllä mihin muutakin tuot, tuotannon ehdottomasti. Tämä Deconstruction on vaan oma, oma suosikki. Oma häneltä. Ja löytyy myös tämän, näiden, tämän lisäksi myös toinen levy, mikä on samana vuonna julkaistu kuin tämä. tämä alkoi jopa vuotta aiemmin, mutta kumminkin tämmöinen levypaketti, missä on tämän Deconstructionin lisäksi he, hänen Aiempi levy se Ghost, ja, joka taidettiin kanssa julkaistavana vuonna 2011, mutta kumminkin löytyy tällainen levypaketti, missä oli nämä kaksi levyä ja kyllä tämä Deconstruction on se parempi levy ja on mukavan kaoottinen levy, koska tämä ei ole semmoista himmailua niin pahasti, ainakaan mun mielestä. Sitten niin, mitä olisi tällainen Proge-lähetys tai tämä näynä... <laughs> torniolainen tuota, paikalla torniolainen tuota, radio jossa isotetas tornion lahjaa musiikkimaailmalle nimittäin CMX, ja Maksimaa. Mennään mun mielestä niin ehkä yhteen parhaan levyn pariin, nimittäin mennään pariin kampariin ja sieltä löytyy levyn lopetusraitana tällainen kappale kuin kaikki valtio on peili ja tämä on pitaltaen 8 minuuttia 30 sekuntia, eli todellakin tällaista niin, uh, pitkää settiä tämäkin. Ja mä muistan, että tässä viime syksynä itse asiassa kuunnelleni ensimmäisen kerran kokonaan tämän Talvikuningaslevyn ja voi elämä on muuten kova levy, on muuten todella kova levy kokonaisuutena. Ehdottomasti kannattaa kuunnella, jos on mahdollista, että tota, haluaa, haluaa päästä niin hyvinkin Warhammer et, tota, fi fiilistelemään hyvinkin Warhammer ö, tunnelmaista, tunnelmaista tuota, avaruussagaa, avaruuslevyä, niin cmx talvikuningas on juuri, juuri niin parasta mahdollista sitä. Punainen komentaja on paras biisi siltä leviltä. niin paras yksittäinen biisi siltä leviltä, mutta kyllä koko levy on aivan täyttä kultaa. CMXen Kaikki valtian peili on aivan loistava lopetusbiisi tälle kyseiselle levylle. Suosittelen senkin vilkaisemaan ja kuuntelemaan, jos on mahdollista. Hei, tää muuten kuulet sen, että nyt sä, saman tien. Muah, ha, ha, ha, ha. Melankolian melodiat ja Toni Efremov laskee lukua 7 eteenpäin. Unohtuu toki mainita, että tämän jälkeen muuten kuulosti sitten mikä on myös sitten tuolta meikäläisen levyhyllystä valittu tuota niin, levy ja piisi. Ja kivun kertoo kompassiksi, valopisteet tajonassa tehtäviksi selittää. Ja siinä kuulette CMXn Kaikki-Valtia peili On se kova, on se kovaa, on se erittäin erittäin kovaa melodiot ja häävalssia ei tämä tahtii tanssita Ja Kuten kaikilla meillä metallimusiikkia kuuntelevilla ihmisillä Myös minulla on tietynlaisia tällaisia öö, Häpeällisiä niin totuuksia myönnettävänä. Ja yksi on sellainen, että minä en ole koskaan oppinut kuuntelemaan Iron Maideniä. en ole oikeasti koskaan oppinut kuuntelemaan Iron Maideniä. Tota, tämä johtuu nyt ihan oikeasti siitä, että mä olen ehkä silleen, tota, ja mä en, oikein, en ole oikeastaan koskaan ymmärtänyt sitä, niin miksi on niin suosittu. Kyllähän siis tiedän, että kyseessä on aivan jäätävän yhteyttä että sieltä niin kuin Aivan tajuttoman kovia levyjä kyseisellä yhtiöllä. Montakin tajuttoman kovaa levyä. Mutta sitten, sitten on minä, joka, joka jostain kumman, jostain kumman aivonpiedon syystä onnistui, onnistui löytämään Ale korista melkein 10 vuotta sitten, niin eurolla, eurolla tuota Iron Maidenin ehkä yhden heikoimmista levyistä. Nimittäin vuoden 2006 levyn nimeltä A Matter of Life and Death. Iron ähm, on mulle tähän asti ollut semmoinen yhteyttä, mä oon kuunnellut kaikki trooperit, Aces Heights, tämmöiset niinku ne normaalit, normaalit tutut turvalliset piisit, mitä, niinku tota, mitä Hiltä on tuttu muutenkin radiossa esimerkiksi kuulemaa. Mutta kun puhutaan Levystä A Matter of Life and Death, niin me ei kuulla siltä levyltä koskaan yhtään mitään. No, minulla, tota, kun sattuu tämä levy olemaan hyllyssä, niin miksi minä en soittaisi yhtä tämän levyn kappaleista? Ja se on nimenomaan tällainen pitkä biisi, joka on tähän sopivasti tähän meidän jaksomme teemaan. Tämä kyseinen kappale kulkee nimellä The Legacy. Tämä on levyn lopetusraita, myös tämäkin, kuten tuo edellinenkin CMX:n kaikki valtion peili. Ja me lähdemme kuuntelemaan Telegasin tähän väliin ja sen jälkeen kuullaan tämän illan viimeinen pari uunista ulos tai tämän illan viimeiset nopeat tota, tanssit, niin sanotusti. Mutta Armeiden ja Telegasin tähän väliin, se on meidän tämän illan -hitti, ja tämän lähetyksen Kierrepallo-hitti. Melankolian Melodia Kierrepallo-hitti Siinä kuulitte tota, Iron Maiden ja The Legacy-kappaleen nimi, joka tässä kuulette vielä muutamat loppusoinnut tästä kappaleista. Se oli like, A Matter of Life and Death, ja kyllä mä olen samaa mieltä ketkun kanssa tästä, että rehellisesti tämä Maidenin biisi on kyllä heikko. No siis no ylipäätään Maidenin tai 2000-luvun puolen tuotanto on ollut tosi heikkoa, mikä on valitettavaa, että niinku... Kasarin ja Ysärin tota, alun, Kasarin ja Ysärin alun meidän on kyllä toiminut tosi paljon paremmin. Mutta tämä 2000-luku nyt ei ole välttämättä niin kohdellut yhteyttä, tota, yhteyttä ollenkaan todellakaan, todellakaan hyvin. Koska, no sitten siis tämä mikä Senjutsu ihan surkea albumi. Sitten tota, <lacht> no a Matter of Life and Death, joo ihan niin kuin no, on joo ihan ok. Mut ihmettelen kyllä, että miten tämä on vuonna 2006 oikeasti niin, niin arvosteltu, jo, niin Amerikassa näin, että Iron Men have utterly surpassed themselves, they've never sounded so bold or monstrously on top of the game. 10-10 uh, Metal Hammer. An all-time great band more than living up to their reputation, possibly the album of the year, classic rock. Another Maiden Classic, this album keeps everything longtime fans loved about Iron Maiden alive. host, host, host your flag high, Kerrang. Niinku, isot, isot metallimediat on kihunut tätä levyä. Mutta sitten niin, mut tämä piis on aika suhteellisen heikko. Niinku, ei, ole, ei ole ajat, ei ole vuodet tuota kohdelleet kyllä Iron Maiden ja kovin hyviä. Et jos ne niinku... Rattastaa sillä niin 80- ja 90-luvun alun tota, niin, feimillä. Et, et ei ole todellakaan hyvin, hyvin kohdellut yhtyä. Ei ole kyllä, niin, ei ole kyllä kovin hyvin tota, aikaa, aikaa kestänyt kyllä, valitettavasti. Mutta tässä taitaa olla kaikki tältä erään niin suurin, suurin piirtein, että ennen kuin pistetään lähetys tältä erää purkkiin, niin me, me tuotta, kuunnellaan vielä viimeinen pari unista ulos, mikä on, mikä on tosiaan aivan uutta musiikkia, mutta tällä kertaa, vaikka teema olikin matekkarokessa niin me ei mennä kuitenkaan matikkarokin maailmaan, vaan me mennään ihan suomen, suomalaisen musiikin maailmaan. Ja, ää, tässä tämän vuoden puolella sain kuulla, tai sain huomata, että tällainen 2000-luvulta tuttu yhtiö, itselleni 2000-luvulta tuttuu yhtiön nimeltä LABL Lab on tehnyt paluun, ja muun mm. muassa julkaisuutta musiikkia tuossa jokunen aika sitten, ja tässä ihan vastikää viikko sitten, oliko nyt ihan oikeasti viikko sitten, ö, joo, noin viikko sitten tuli heiltä uusi sinkku ulos, Spanish Flame, jonka mä pistän seuraavana soittoon, ja sitten tuota, illan päättää Staminan uusi sinkku vereen piirretty viiva, joka tulee sitten tuota... Oliko nyt uudelle albumille? Mä en muista, mikä se albumin nimi oli, mutta tulee tässä vuoden aikana uutta, uutta Stamiin ST1, eli Stamiinaa tulee ulos kyllä. Ihan näillä näppäimillä. Mutta teille kaikille kiitoksia kuuntelemisesta. Minä olin Jefu ja me kuulemme, toisista, me kuulemme toisistamme taas sitten kahden viikon, kulu, kahden viikon kuluttua, jossa on tämän, todennäköisesti tämän kauden, tämän lyhyen äh, niin, kotistudiokauden viimeinen Melankolia Melodiat. Mutta me lähdemme kuuntelemaan LAB-tä ja staminaa ja äh, palaillaan sitten asiaan pari viikon kuluttua. Tätä! Moi! Mä oon Jefu. Moi! Mä oon Reiska. Mediamelankoli on meidän kuukausittainen podcast, jossa käsitellään mediaa hyvässä hengessä. Videopelejä, elokuvia, musiikkia, animea ja kaikkia siltä väliltä. Meidät löytää Ankorista ja Spotifysta. Sekä Instasta ja Twitteristä. Kuulemiin! Ai että, viimeinen pari, ulos. Melodiat, ja Toni Efremov laskee lukua seiskasta eteenpäin. Surua turpaan, nimeä arpaan ja muusat mankkaan. Melankoleen melodiat ja Toni Jefremov. Nuoren Hertzelä. Radio-ohjelmaa nuorelta nuoria.